وکبیر روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں وکبیر روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ده حضرت مولانا مفتی عبد سے مدزل صاحب مدذل اعلی در سورت النود تفسیر روستو ز بهترین عالم دین حضرت شیخ القران حضرت علامہ مولانا عبدواحد سی تورنری والا جری دزایکوم هفتوار درس د جمع پرز دمازیګار مصبسکي اوس دا سلو رفت غالبا شیریچ دا در ورو شروع شهره او ماشاءالله د دې درس تاسو ار کال په پم باندې او ری ډیر بهترین مدرس د قران کریم دی الله جل جلاله د دې داسوري دا تا دې په مولري اوس بلا تاخير وخت او ان شاء الله حضره شیخ صاحب هم انتظار غړې ختم دواله دی غيبو ان شاء الله راځي وو تفصيلي بيان وکايو زداوت ورکوم حضرت مولانا عبد الواحد صاحب ته چاي بيان شروع کي الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما ياده الله فلا مزل له ومن يزلل فلا أدي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اما بعض فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را کتاب انزلناه الیگا لطور جنناس من الظلمات الى الزمان इज्जत مند علماء او عو عوام او عو را جمع شو کور کې مستوراتو زنانو دالا فضل او احسان دې پمنګو پتا شو چې په دې کې په یو خاص مقصد چاغه مقصد د الله دی کتابو د دې کې لوشتل شد ډېر زمانه راه せ اواغان نن ان شاء الله لږ وخت اخ پس اختتام ته رسیدوواله دی سېsa تاسو اورید او منغو سې ان شاء الله زمانه ورو ته زمنګ شیخ اواګې اختتام کوي قرآنی کریم یو بهترین کتابو قران کریم یو بهترین لاعملو د عقدی او د معاشرت لپاره د مامالات او د ژوندګي د دنیا او د اخرت د تیرولو لپاره چې زمو د دنیا کی ژوندګي بسنګ تیریږي او زماد دنیا نرستو زندگی د قبر او دو ما شر دو جنت او د دوزخ او پسنگئی دا اگر طولو دو پارا دو خزندگئی تیرہولو دو پارا اللہ منتحا قرآن کریم را لے گلے ہو کہ انسان زان لے دنیا خیستا کہے خپل خپل عمل سمئے او دنیا کی خزندگی دو خوشحالے تیرے نو دا اگر دو او که او چې زما زمان ده قبر زندگی خشی زمان ده مرگ نروفتو اغا زندگی خشی آخستا مقاماتو کې وقت روم نداغی ده پارم قرآن کریم اللہ را لے بس ده قرآن مقصدم دادے او زمن د ملگرو کاغا ناری ندیو کاغا زنا ندی الحمدللہ دیر زور او شور سره مخلوقه مدارسو کې جمعاتونو کې دتکونو کې الحمدلله نن موږ سره سرکاری ادارې شاملې شپدي کې سکولونو کالجونو کې موږ د قران زور او شور روان دي دا ده الله فضل و احسان کہ او احسانو کې او الکبا لسمه پورته با ادب قرآن شروط معلوم نو هغه د قرآن الفاظ معلوم نو په لویزې کې دغه خبره کوله په دې کې به خبره کوله خود قرآن یو آیات ولازره باندې ورتله نن الحمدلله چې لسم ته رسیدګي هغه قرآن په مضامین باندې هم هغه خبرې کولی شه ان شاء الله خبرې سکولونه کې ان شاء الله خلاص تا خاله چراند تا ګالو جنونه کې خه پرنسिपलانش تا اغه دا موخه وخته ده اول الحمدلله علی خکاو فرو کړه په دې طریقه ا گئی الکان تیارې جنکو سکولونو کې جنکې د صورتونو د کریم نمونه په یادې اور سلام مزامین د قران خلاصې هغه پرځکه زمون کتابونه حماچې کوم مختصره مختصر پدی کتاب کتابی کړې هغه الحمدللہ جنګو او کلو نو کې هغه ملګری ملګری دي گروپونه هغه باقیده یادې او خلاصې دا داغې د زړونو علاج او دا ومنځ د شیخ سیبی او تمناوا الله دې پاغه زرها رحمت نوړيږي شیخ القران والحدیث مولانا محمد طاہر رحم الله لو قران یو داس کتاب دی چنني ماشومان الله ناريناوله زناناوله علمااوله څنګه مدارش تا خو پایګه به غو درجه وی خو مولیان به خو کتابونه به خو د قران درس پکې نه او کئ صحیح د درې سالور بینز پاری، ام پاري آمد پاره زدي چې سه امتحاناتو له اداره لپاره هغه مخکړلو د هغه لپاره وي کته پوسټونکی نو په مقصد د صورت باندې هغه خبره نشي کولی له یو آیات باندې ریپو ییږي دا زمنګ د جماعت اشاعت التوحید والسنه کارو چې د الله کتاب مخلوق ته او د الله کتاب په ځدکولو کې سره سره ذ خلق او عقيدي کوشش کوي ذ خلق او اعمال کوشش کوي ذ خلق او کو ماملات کوشش کوي ځکه قران یو داسې کتاب دی چې عقيده سم وي اعمال سم وي دا س یو مسره بني دا س یو پروگرام بني چې قرآن کې الله ذکر کړي نه دی دا کامل کتاب الله راغلی ګلوی پوبازو مسلوبانی مختصر بیان کئ احادیث داغی بیا تشریح کئ او پوبازو مسلوبانی تفصیلا بیان او کلام کئ لکه توحید مسلہ توحید یودا ش مسلہ چګور نور مسائل نور مسله په یو او لمبا نی بیان کئ لکه مول صرف صلات لفظ ضروری د زکات مسلہ چ بیانې نو صرف اتو زکات زکات لفظ ضروری دارنګي دروږی مسله بیانې نصوم لفظ وروړي چې دا حج مسله بیانې نصوم لفظ حج وروړي چې دا عمرې مسله بیانې نصو لف لفظ عمرې وروړي خيرات مسله بیانې نصوب خیرات او صدقه بیانې خو یا ساتري چې د توحید مسله بیانې لو قران کریم په مختلفو طریقو باندې راغي بیان مرتکې کله یو لفظ کله بل لفظ کله یو عنوان او کله په بل عنوان ذکر التوحید مسالا شیطان بېمانه د انسان ذلت نه کوځي کله په عنوان د اله ذکر کوي اله و لا اله الا هو الرحمن الرحيم مددگار سټافو حاجت پورا کوله والا تاسو هغه حاجت پورا کول کې او الا ازاته چې د انسان حاجتونه پورا کړي الہو ګم الہو واحد الله لا الہ الا هو الحي القيوم لفظ خیر وروي لفظ خیر او برکت وروي سبارک اللذی بیدی الملک خیر چولو علا عزاتی چپلاسکی اختیار اختیار داغلاسکی تو عزو من تشاہو و تو جلو من تشاہو بیدی کل خیر اللہ عزت تاثر دی اللہ جلت تاثر دی ستا علاسکی فیدان افان کل لفظ دو دعا رہے ادھونی ماہو بلے زمائیو والے امانے کرا لفظ دو عبادت رہے کالایا قوم بودللہ ما لکن من اعلان غیروں اے زمائی قومہ ہر پیغمبر راگلے عضو توحید بیان کئی زکر بنیادی عقیدہ عضو توحید رہا ماچ کم آیات دوستے دو سورت ابراہیم پاګېم الله زده بیان کې ما کتاب را لګېلې پیغمبران تا می را لګېلې زديده پاره می را لګېلې چې خلک رو باسي داغت يرونه چرونه خلک رو باسا ظلمات جمع اوره را اوغاتیاري د شروبې اغاتیاري د کفر وي اغاتیاري د فسوماته با تلوي داسه تیروک خلک ته ته چاله تا چوي دچا منات چوي چا اوساته ما دچي هدا خل ګنا الله يشه نبي عليه صلوات و سلام الله پدا س دور کړه او له ګا چاګ دې دې تي اوي په صفه مروا باندې د بوتان پاتو اسا فولایلا دا لا په کور کې درې سو او شپې ته بوتان نسکړي وای او چې ځهابه د کم یو شې ها منختوا حاجت بول هغه بوت او را اله هغه مخاور کړ او هغه له راوانو په تاس دور کې زکا جنات ټکل قران و او دی نو جنات سوې ان سمنه قران ناجبا يا الى الروح فمنابه ولل شرك بربنا احزا مونگو آوری یو کتاب عجیبا عجیبه کتاب مونگو آوری اوسم قسم باز خلقو چھد الله کتاب آوری دو لائی چھو آوری باز علاقو کی دا الحمدللہ دا علاقی ہو عبادی دا سی علاقی شتا دا سی شتا چاگی دا سند درس آواز آگی ترسید لیند د قرآن آواز د سند آوری دو لیند چکه لا غوی واوری اغه زہ حضور من خسته کتاب من خبر نو جنات موئے ان سمینہ قران ناجبا من واوری دو یو قران جی با زکو چلات او منات اوزا تہ چروی ط عربوکی پشام پیمن کے آ داد حضرت عیسی علیہ السلام او داد حضرت یوزا علیہ السلام ہم جو سمے جوڑ شو او خلق عقیز پر سجداو دارنگے ہندوستان کے رام چندر سیتا اگر امدو کے دا دارنگے باہر علاقہ او پہاڑ مل کے داغہ جدا جدا ہویان او خلق مقرر کیو نبی علیہ الصلات والسلام راوی قران مخلوق دا بیان کا جناتو او خلق تھا نوچه جناتو آوره دو منگه جبه کتابو آوره دو عجیبه زکره یا دی اللہ رو شریفا مننا بے وعلن شریکا پی ربنا آهدا دازه اسلام منگ چرے دالا پسی پتننکی دالا سرا برا خدا مجورو ننے که منگ اول اورو نو نفس او ریدل او پاگئی عمل کون چس دیم نکی نفس سواری عمل توکی ام اللہ جا جانم دو نه بچ گئی اللہ وعدہ کلے دا چھ جانم یان جانم تلار شی صورت ملک راجی لاغی بیو ارمان کئی قالو لوکن نا نسمون نا قیل کاشک منگ او ریدل کتاب اگولا زمنگ چمو مالکے زمنگ کلیو علاقہ کے این سباہ کور کم بیانی گی زمنگ چینل لے دا ایف ایم دا کسنگ مولانا سے بھی ہاں منگ سا تقریبا اتاتنی بجے سباہ نپل سبا زمنگ در شروع کی دور تفسیر آپ کور کی خالقہ او ریشی گاروں کی خالقہ او دکانونو دکانوں کی خالقہ او زی جماعتا نشی را دے کور کیا اور زنا ناوری لدی بابی آوئی قالو لو کننا نسمو ناکیلا کاشک منگ اور دلے دالا کتاب کاش موخ اور دلے ریکن آو ناکیلو یا منگ زان پوئے کرے ما کننا فی اصحاب سعیر منگ با جہنم کی نل براتو خو جہنم تزکرالو چھ منگ اللہ کتاب ناوری دلے اور نم پی زان پوئے کرے پکار دی چې کمځه کې د قران درسونه لري نارینه زنانه مهلقه چمکه چاغ پرور شرکت کې په درسونه کې اوږدې او وروډلو او د منلو دا عمل کول او کوشش هم کوي اور سره اوس اورېدل دي چې له مخه د قران درس کول منګاورو ننا اور سره بیا د عمل کولم ضرورت وي ګورې ښا اځنه چې تکلیف راشي منګره خلک ګورو ها قران مبرسره تلعوتون باکي درسونو کې بناسته خچلیک مصیبت پیدا شي لوبیا کله یوتا आवाज کوي او کله بیا بلتا आवाज کوي ډیوخه خلک پینم زهګه مرکزی ځای کې پوته ما مرکز دا سره چې آغا دشر کا ها د یوړی دروازه الکل او شوهو او کل اوس الحمدلله خلل څخه گزاره وره شو د دې درسونو سره دې انګريزي علوم او اسلام لږ ډېر خبردار شو زنان بدوانی ناري نه بدوانی چردا یې دا لګوباد دي داندا اکثر ما له په دوی مزری موږ خل را مخه مال مخیله دي یې رو صوفي څه کو ته کې یې را ځیارت ته زو کملارته لید کم زنه دی بنی هو نرالم څه به را دی یره دا مشماند زنانې دی وی یره من زیارت ته لبزو توډی ری بابا میلا حضرت غیما سم الاار د قران ته غیما چې دا لار په دې لار لا نشي دا د شرک او د غلار ده اول خو په مذاپو امياني وځه خو اوس راغلی بیا بنرځو می اوسم راغلی واپس شا راغلی باندې نه پوي دا رنګي د کمزې نه د پابونا د په هاون نه چاغر بټاینا تدا لري پورنا پنجابنا دا شیطان کار کي او ګرځي نو چې شیطان بےمانه کار کوي نو منغلا کار پکانو ته خالق د دې زونه منکو کو ها هغه غریبانا نه پوي دي کناری نه او کزنانه منغله سبب پکريوان کلا سره اچي شوتاو څه تددي تا مسلې خوند معلوم چا پدې انسان جهنم ته ورځيږي تاسو مونته تددي مسلې بیان ورنه وکړي زغري ذمہ وار بسو کی من له پکارد دی چې زمنګ ملګری الحمدلله د توحید په مسله او د قران په مسله دا 2 2 ډیر ځات مخکې بوجو کوشش کړي یو قران بیانولو د قرآن بیانولو سره سره د توحید او د سنتو مسالې مون مسلې هر څو بیان څو دین کاندل کېږي روډي هر څو بیان څو دین کاندل کېږي خود توحید مسلې نه نو که زه مایو ملګری راغو یا دا ماده راش نو زور تو وې مچې دا ها دا خبر وي غي زه ته پنپریفو نه يم مې ماتم سو پریوېلي موږ له پرکار د دې نوم له لحاظ بنکو زه یو زلګاری کېناسم یار حسین تدلو نو د شګ نه نه کته داګه ده کې یو دا غراځي ها ځکه گاډه به رسکته پورته کېدو جم بيوا بس نو بس کما سره یو بابا نه ستو نارځي کې چې زم بوهور نو بابا او چرسه سر نه وي پیړه بابا را ورشيګا نو ما وردا شي مه بابا چې د دې په ځای د الله تعالی تاس کړي وینو خانوا صرف دا می وي وې ما دا داس ګولو په پیړې خو نه وي نو مه بابا محبت نه دی وی نو کنزل کنسل ما خو هي چې ته پیړه بابا اجازه ان شاء الله را مدد نو دا هماکه کنسل کړي دا پنټريانه کاری نو زم پنټري کذا چر وینه زخه خبر پنپریان ډیر کئ مې کومې خبرې چا لاره مدد کئ بابا نه راه مدد کی مې الحمدلله زموږ خدای آواز دې چي یو لانا دکېدو امید لرل باګه خلکو کوی مونږه کا ها ژوند دې او کوملې دې داغه لاس کې اړتیا نشته لاس د اړ یو چیز هغه اچار دا لاله بیا دې کا ستا په لاس کې بیا دې کا خیر هم ځوندې به ابد سره تعاون کی پیسې بدر کی پګاړی ودی مکی کی به هرحال خو اسباب شتا نو چې مر شروع داسه د کم سبب دی چې تارو بچې درګه اوستا گزن به کی د دې عقیدو نو قران خلق روباسي دی سيزونو کې خلق درېفتار دی پروت ډېر زیاد سو کوې راو وسل کیږي سو کې کی را رسیږي سو کې را با دو ګوزن خکې څوک یې به جوړ کړي څوک یې دا د ټولو سوقالو غړکه به نه هغه وباشي نه د دې ټولو زموږه وار سره کیو ولاله الله مطلق د قران کې ویلي اي فلا کاشف الولو کوو سي ذات الله تکلیف ذات تکلیف د وکولو والا بل فوق نشته پرته الله نه الاوى و اي رزقا اكو روزي تا د فدا د زاري وا پشکولو علي بل سوق ليشتا ما افت الا للناس من رحمت فلا ممسكلا وما يمسك فلا مرسلوا کچالا خزانه حکومت داري سوق بندرو علي نشتا او چه د چانه بندوما نسوكي پرانستلو علي نشتا چالا عزتكم قول الله فما ملك منكم توت الملك امتشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتنقر حالا حكمه د چانه اخلمه وګوره حاکمه پر سر اقتدار او هغه کته کا او چې داغه ما ته ته داغه نوکر او غلام او هغه پایتخ کا دا دا تو ایه من تشاو و تزلو من تشاو عزت زور کو ما چه میش خوغجی چالا عزت زور کو ما زلت رکو ما چالا میش خیر سالا اس کدار نقصان اکثر من شي شی باقشان شی چو عوضہ پسر شی, شی. تا دی بلان شی داتا سیبلا دا تاسو په نمبر چاپېدل شوډلي او الواگان په تقسیمې دی ګونه به التوي شي او شهبل شه یلا هغه چې کم خلکو او اجازه دی په برکت مون ته دا شی ملاو شو نو دادا چاپ دا دا چا په برکت باندې کوش شو دا برکت خو ملاو شو نو دا کوز دا چاپو وجه بي پکا چو لږه داستا څنګه برکت ته په نیمه کې دا کارګرد ورشه یا ساته عزت ورکولو والا اغستون والا داسوګي دا الله دی الله وي زم ما سر طاقت دې ده وګورب په و ان نه جرقهم فلا شریک لهم الله وي کز تاسو دوبکه ما په دریاب کې دا دریاب کې بچکولواله بل سوک نشتا لا چ دوبکي کشتی دوبکي بهري جاز دوبکي انسان دوبکي پټي روان کلا کلا اټیر ګړ ورشي حوادله له شي نو هغه زه اره کشبارزه دوبشي دا اوس یو بچکولواله نشتا بغیر زمانه قران دا مضمون منتبهانه علاوه اولاد ورکو ولا بل سوق نشتا دا توحید مسائل په مختلف طریقه باندې وګوره حضرتی زکریا علیه السلام اولاد نشتا ها یا ابو لمي شاء اناسا ويا ابو لمي اولو زلدکہم زکرانو و ایناسا و یجعلو من یشاو اکیمام چالا جنک ارکوما چالا علکان ارکوما چالا جورو ارکوما چالا شنگرہما چالا دشن بارکما زمن سرا جمع سرا ہوا کیاو بابا جیو اس پروس کا لفات سے اللہ لے نصیب جلنگو لے خدمت بیکاو د شپږو اتیا کالو عمر کې ولاله ازوان ورکوه شپږتیا کار کی چې د کال د دو او شمو شوم د الله واغسته یم یعنه غ پلان د واغسې د بور او هغه بچی لاشته باز خلکو کوي دا د حسین مننم چې اتیا او ګوره زکریا السلام مثال قرآن پیش کړی دی همغه په دې زمانه کې پیش کو چې شپږو د و اتیا کاله عمر کې ملا بچي ورګي الاو ور کوڑوالن زما نور کوما بل پیغمبر دی چا ہ گزشتہ عرصہ برابر دی او بچی نشتا حضرتی یحیی علیہ الصلوۃ والسلام دا رنگی دا قران منتدا مزامین بیانے لتخرج الناس او خلق برواسی پواکیات او انبیاء او باندے دا سی تی رو کہ خلق گرفتارو چرز کل زان دشمنانو نبی علیہ السلام داس دور کے اللہ رہو لے گو پدا ستیاروں کے اللہ رہا نبی علیہ السلام ابو سفیان چھے کلے ایمان روڑو رو مسلمان شو نبی علیہ السلام اور توی ابو سفیان آوا قیامات بیان کا آرہ زمانی دے جائلی کچھ تک تاکم کار کرے ہو نارو چھے بیانولا نبی علیہ السلام جلل ویزو په سفر ویزو لم خپل ښ د ووي که زما ماچومه پیدا شه لاغ بهژونې دفن پنکې زلالم د سفر نه شام نهاپس پ کا پس ماچمه پیدا شووه اوواله کور کې ګ د ماتهپوسو ک چې دا سوک ده هغې زما د خبره پرټوله خو کور کې خبره پټه نهشي پاتې کې ما د اطلاع میلا شه چې دا زما لور ده ما داتهوللی نخ غله وېره دې دا حسينا او خيستا دغه خيارو زم ما په پتا سره غړو وې خلک نه ده د خلکو ترس پاولاد نه آره یې نه ما شومه ما سومه ځان سروار کړه حکومت له بل چېم ځان چې کمزې کې به عربو ځوان دي جنکه خخوله نه حرام سره جوړو دي مسجد حرام سره هغه کې دي د کنستاب او لور ځان سره کینو خلور ته دا پته نه وا چې دا زما په ټوګل کینی چې هاو به روخ کلا نو کلا کلا به هاو په ګیر باندې اورګیرا هی گیو ایم ساتلې کاول نم تاسو غلطو لاغه ماشوې مرامن راکړه او یا باجان جان کیده دې ګنداشوا چې کله هغه ټوګل برابر ک نو ذخپو لا سنونه هغه ماشوما خپلونی ولا او په ټوګل کې کې خدا او ذا پاز به هاو دا وروڼه او هغه ماشوم چې ویوالې یا بی ما تفلو بی اې زم ما پلا راته ما سره سکه ما پلا راته ما سره سکه دا چې ویوالې او د پاسې په ما حواله ولې حضرت نبی عليه السلام جرل چې دا واقعا هغه بیان ولا دا چې معصومانی د شریف صورو تراس راځي داغه د دین نه لریشو اغه دا الله د کتاب نه لریشو کم خلق اوسم چو دا الله د دن میں لرشو اے آغا بے رحم دے داغی مثال دا درندگان ہو دے مثال د حیوانات ہو دے سنگ حیوانات او درندہ آغا بے رحم دے بل حیوان بانے ننن سب حالت کر دے دے نننو گور زمنگا حالات باز درندگان دا چیری نه آسوم گوری نماصم ګوري هغه د الله د دین د کتاب نه خبر نه وي او غلط کارونه و سر کوي حدا سه رزب نه په کې چې دوا او درې غلط دا بیانونه بنه راځي ځکه هغه خبر نه دی هغه خبر وې د الله د کتاب نه او د دین نه هغه د عذاب نه وجه دا شي حرامونه راوړي قران کې به منګ الله منه کړیو چې لا تقرب الزنا من ذي کېږي جناتا هغه زنا کول خبره ده چې اسباب د زنا به استعمالي لا تقتلوا اولادكم من املاح من حجه املاح پر اولاد موجنه ها دا قسمه قسم ظلمونه او جاته دا چکی کی خلق دا الله دی کتاب نه خبره دا الله د دین خبر نه لري که یو انسان دا الله کتاب راواز څه دا اوزان په پوره کا واکه چې به غلط کارونه کی اے حدیث کې راجی چې په دنیا کې بدزان نه خطا کاستا ګوري او د دی دین په لاس کې وا د ځان لپاره تکست او دې ماشومان د خداشه ګوره لکه دا اولاد په نظر باندې او خپل ځوانان چې زوری جوړيدي هغه تداشه ګوره لکه خور و او ورور او افغانستان چې مشران دي هغه تداشه ګوره لکه د مشران په نظر باندې لکه یو سړي کې لغوند د دینی جذبه یې لکه خو او غیرت دي نو هغه چې داسې کار د نسلیم له نشیشه دا خو زما اولاد دا خور دی دا خو زما خو رور دی دا خو زما مشران دی واقعا برای چر به سو تاس کارونه کی واي کی نه غیرت وستا نه پختوش وستا نه پګیدین وستا الاده زمون په حال باندې را همو کی ګور اننده سے حالت زمون خبر را سيد لرا چې په کوم وخت کی د باران ضرورت دی زمون باندې باران نکيږي او چې کله د باران ضرورت باران نه زمون باندې باران نورېږي دام قسم ما قسم بموالد لا عذاب ون مصلدی حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام وی چکلات گانو بجانو دستور عام شی او زکات خلقو مالی غنیمتو غنی ما زکات نور گئی د مور بلر صدا هم دسه ظلم او جاته شروع کی بہر حال او جاته شروع شی لتاس انتظار کو پدا واقع د سری سلو پرتقیقو اندزالیکا ریهن همرا زلزلته و خصفو مسخو و قذف انتظار کوي په اور کې و زلزلونه زلزلی به اميشي سلسله به زلزلی زلزله اميدي کنه خبر بنیو او چانک جلک شه د شپې او دغه ځې دا رنګي حسري سره ځکه نن سوسه لپاره د وینو روان دي یا پمپو پمپ ور اغسته یا ګانو ته چا ور ورته خړې یا خلک لاله یو وجني سرسې لا روان دي دا ونګي ظلمونه دي زیاته حرام خوري دا ځکه خلک د الله د دین خبر نه لري په قران کې الله منتذا ټول مثالونه بیان نه شرک مساله چې شرک مکوا د توحید مساله چې زما په سي پتون کې ماسا بره برخدار مزور وا او زما یو والي اومنه داغین پس وګورا د نیکانو د ام بیا توهین مګا او چاچ ز دې سيزونو توهین کرے دا غا تاسو ولې دا او ان شاء الله نو مخه راکېږي کله پیغمبر توهین چاو کو چاچ د الله دی کتاب توهین کو چاچ د مراکز د دین توهین کو دا الله زليلو ور سوکه لکه ابراهیم ګورا په سټاکین صورت په الله را لګلې او بادشاہو واګه سالا دا سیامت وکړه چې الله د کور نورانوونو د پلارانوونو واګه چې په الله تکر کرکرې غل او زړه زره کا منګ دا الله دا مسل بیانې قرآن کې چې زنام کوي منګ دا دا مسل بیانې چې بے حیايي کوي د بے حیايي د بندوولو د پاره منګ ته اسباب قران بیانې او دا غرید په مستقل صورتونو منګ ته را لګې دي نور زه زنانو درباره د نو جوانانو درباره احکام منته بیان کړي او اصول منته بیان کړي آداب منته بیان کړي چې پر دې ګور به اجازه دی خزب ګوري نه پر دې لګتا الګو ګوري نه پر زناناته ها خله خپل ټول شنګان نه کار کوي هبه ودول وروډونه کوي دا څه زه چې جمعکوي زنان او جنکې چداغي بی حیائی دی خوری گی چه پاکی بانی عملو شیسم نشتا او چه عمل پی نی ندر حالات دی نو بی حیائی آم پا میڈویا چلی گی داگی صدباب فوق نکے علماء کا حلم دی ویدہ منا از گار دی ذان لیکار کرتے لئے نا قرآن آن خلق پر خود دیلے صد دیل پارمون قرآن گرزو دیلے چپلاب می مرشو مول می مرشو نیا می مرشو د جمعې شپه د زیارت په دغه دیګونو لري د یو نه پهخه کا فیضان قریان مدرسې نه راولا سپارتهوبه یو دوه وشو دو بس د پهره قران منګور جوړه نه قران الله د کم مقصد په را لګلو او اوس واوري حضرت اوسوخم اياتو نيو کتاب انزل الله اليك لطهرج الناس ما کتاب پیغمبران را لګل تا د دې پهره چروبازی خلکو الله من الظلمات داغتی رونا ایلن نور را تاب تا مختلفو تیارو کی خلق گیرو شرکیاتو کی اوز روما تکیو ایلن نور را تا قرآن تا ایلن تا حیت تاب قرآن میں دل را لے کتاب ہو کتابن انزلی لے کا پلائکن فی صدرکا حرجن منو کتاب را زمان کتاب بیان کا سینما تنگوا تنگیگا مود بیان دید و جنام دید پاری میرا لگلی لیتون زیرا ویوروا پدیبان مخلوق خالق بیوروا فا انما یسنناو بلسانی کا لیتو بشرا بی ما سان کرے قرآن پیغمبر آس قرآن میں دیل را لے گلے ہو زیر ورکا پھا دے مسلمان آلوتا چا سوک من ان کی رو قرآن دیز دکر ان کی رو قرآن دیز زیر پہ ورکا پھجن تنو باندے وطن قوم اللدہ اووی اگوا پھدی بانے قوم جگلالو آج جگر کی تو ہیت پا مسالہ کی آج جگر کی درسوں میں پریدی تاوید مسلا نفری دی معدارا معاہدین اوسرا جو قرآن والا اوسرا مشتگریوان دی اغیل بی یرورکا و تنجر بی قوم اللدہ و یروا پدبانی قوم چگلالو قرآن میرانے گرے انزر لاو ہے لے کا لے تقر اوہو الناس دې په آواز اوللې دی قرآن رب خلکو علامه محسن په مز مزا, مزا علامه محسن په آرام آرام په یوش په کې چې قرآن ختمه نو ته په عوام سره پوې کې ها ځا وګوره د دې په سونو چې دا در شوړو شوی وخه ډېر شو کنه شتونونه سره ډېر لو دا منګ لګ لګ له استو دې ځکه باباجو لو استاد دنیا نه لار نورو لوستو لوستو الحمدللہ اختتام طوروس زف مز مزانو یوش پک بچتول لی ها اپ زھر قاغا ناو لی پ مز مز لولا دیو پار اللہ قران را دی گلیو لتوخو الجنہ س من الظلمات ال نورو جرو باسی خلق لرا دا ترونا ال نور لتا رلا قران او بیان کا قران زدا کی چې خلق په لغلط و عقیدونا لغلط و عمالونا سی عقیدو سی عمالو تا رو ها او زمنګ مولانا عمداد اللہ سی با زمان مخ که مولانا عبدو شکر سی با کو در قرآن کریم سو سروتو نے استاس و مخ ها او زمان رستو ها داغی بیان دے او بیا با رستو نشارلہ زمان شیخ سی برازی او داغی نپس پا دوا کیگی و آخر او داوان الحمدللہ ر